Na salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh watazamaji wa mko tv matumaini yangu ni wazima wa afya kabisa na leo nimerudi na kama nilivyoaahidi nimesema nitakuja kueleza nini ungo ni nini nini mana ungo? ungo ni kitu gani je ni ungo huu wa kupitia mchele au ni nini na utamtambuaje kwamba kweli huyu ni mchangu mwenyewe au huyu si mwenyewe na je, ungo huu unatumika kwa nini? Je, kuna mwanga niweza kutumia ungo? Hapama. Aiza kuna jini ya kutumia ungo? Au ungo unatumika kwa nikitu gani hasa? Tuwe pamoja. Jamani, nimesema, mchawi kumtamua. Kazi ngumu sana. Mchawi, haji kwamba kukujichola chola usoni, sigika jichola mwa hizo ni muvi. Sime Mtu nakuta kajichola chola usoni, kajichola mabitu mbe upe, sigika mba mashanda shanga, matunguri. Basi wanekana hui mtu mchawi mwenyewe, no. hizo Ni muwe. Mchawi kabisa, kumtambu mchawi yanakuja kio smart. Mchawi mnaishi pamoja, mchawi mnakula pamoja, mchawi anaweza akakupa msada, lakene ndani ya msada na yekupa, huwa majuto Huyo na mchawi. Zana. Usi, usi, kumpuke, kwa hiyo tutofautishe sana usi usikurupuke ukaangalia ukajua kwamba eti mimi nikikuta mtu kwa nyekundu, nyeupe, nye usi, basi namuogopa, usimuogope. siyo Na nitakuja kuwapa maana ya hizi haya mavazi. Kwa nini watu wa wamechagua nyekundu, nyeupe na nyeupe nye na na, na nyeusi. Hizi nguo na maana yake nitakuja kueleza kwamba kwa nini wamechagua hizo. Na hizi hazihusiani kabisa na mchawi. Na hazi usiani na masuala siyo yote. Hila ya kazi yae. Haya mabazi ya na kazi yae. Tisande okay. kama tunerewana. Kwa leo, nataka kuwaetele wapa maana harisi ya uchawi. Uchawi ni kitu gami. Na fikitu lisha kwa mbatu uchawi ni nini. Na nilishawelezi ya kila kitu sasa kwenye ungo ya mani. Ungo mala nyingi huwa ni ngozi. Ya miyama haituae Ungo utengenezwa na ngozi Ya miyama haituae lugu Kwenye ungo huo kuna tenki mbili Hizi tenki ndo zenye uwezo Kuna tenki ya na tenki ya kuopareti Ungo kutoka safari fulani kwenda safari fulani Ngozi ya lugu ina uwezo wakukaa wachawi zaia watatu Situ melewana gozia lulu ina uwezo wa kukaa watu zaidi ya watatu yani kuenda wanasafiri kutoka mwanza kwenda dodoma wana kikao labda saa ya usiku Hii ngozi imesha tengelezwa tayari ndio inaanza kusafari zake za kutoka mwanza kwenda dodoma na huwa haitumi zaidi ya robo saa yani yenyewe ikitembea inatembea ni robo saa nyingi inakoe mesha fika semu usika. Na huwa mara nyingi, safari inoenda ya hingozi, yani mfano unataka kwenda dodoma, lakini hawaendi kumuangia mtu. Kama kuna tatizo limetokea, mathalani, wewe mkamchawi lamda kakamatoa kwenye nyumba ya dodoma, hamesha siri yake, tunafanyaji. Na mara nyingi mchawi ukimkamata, huwa akilaria pembe ya nyumba, ameondoka, Mchawi ukimkamata, wakimtolea katika blango, huwa hapo kunakamata na nikupe hakuna mchawi anayekamatwa nje ya nyumba hakuna kwa sababu mchawi huwa madalili anaingilia katika paa haupembe na akilenga mchawi kwamba mimi na kuenda kuingia nyumba fulani huwa ni na anakuja kama jiwe limedondoka na ndio maana anakamatwa lakini mchawi eti akija umetega dawa yako anajua kaweza pale pana mtego utamkamata uwezo kukamata. ila huwa kile dawa akishalienenea huwa inamlusha. kutoka simu fulani kwenda simu na akija anakuja mzima mpaka ndamti anfikika dakika zake alizozipanga kwamba natumia dakika mbili kufanya jambo langu nika na nikaondoka na akifika mchawi hakugusi yeye kufanya kwamba anatakiwa niende pale nikamwaribia nikampe marazi mtu fulani basi akifika pale anafuliza ile dawa anatengeneza dawa yake anakuweka nayo akisha kuweka nayo kama nikuchunganja lamda namtumia cheketwa na kuja kukuchanja na imaka ile dawa anaondoka zake hashughuliki na pesa zako ndani hashughuliki na kizujote. sawa sasa mwanga kazi yake ni kukutia nusu Mhanga yeye kaza yake kisha kupata nikunyajulia nyota zako kukushusha ili uwe amepata loksomepata 2020 yako haifanii pesa imeisha mtu akawaidi jambo hali umeshika yala labda labda nenda kanunue kitu kizuri nile mtoto na ile hela kununua kitu kizuri unapeleka hospitali huyo ndo mwaka kaza yake ni kukutia nuks mchawi yeye marazi. maradhi anakusababishia maradhi kwa sababu anakupiga kichongo ukienda kupima unaonekana bwana wewe huna tatizo lakini ukija nyumbani una dalili zote za mwashikika huyo ndo mchawi Situ melewana. Mchao ikazaki ni kukupa we marazi kuharibu katika maisha yako wakikishe kabisa ufanikishi. Unacho kipangiria weki na kuenda kusha semfulani. Utagitibia we miaka na miaka. Lakini upoli. Kuhu ndo mchao sasa. Kwa hiyo mgozi inatumika kuna kikao, Ikipigwa tarumbeta yao. Ile tarumbeta ya kichawi. Ikipigwa imepigwa firimbi kwa mba leo kuna mkutano mwanza, mkutano mkuu. tunaitwa katika kooza katika wachawi. Sisi wakanga tunabimutano yetu wiki roisha tulifanya mkutano morogoro nafikiri wengi wanafahamu tuliingia Mzimundo kufanya mkutano mkutano wa waganga ni hatari kama wewe sio mganga ukaingia katika mkutano ya waganga unezo kutoka na bara kwa sababu pale kila mtu na anaonyesha uwezo wake mkutano wa juzi tulienda kufanya pale kilipikwa chakula kuanzia saa ya asubuhi kasa saa ya akijaiva watu wameenda kujaribu kwa sababu nakutana kila mmoja na mkoba wake na uwezo wake anataka aonyeshe kwamba mimi ndio ndomana na ndio maana sisi kazi fulani huwa tunajaribu kutafuta watu wenzetu ambao wengine walishatuzidi tunakwenda kuomba ushauri tujue tunafanyaji lakini sisi wabongo jinsi tulivyo ukiomba ushauri kwa mtu kumwambia hebu ngoja kupereke kwa mtu fulani tena akienda kule na kukandia yule amna kitu ndio maana kanileta bwana wewe maisha yendi hivyo sasa yule kishaona weona unanisema mimi usitegemea atakusaidia hata siku moja aeweza kukusaidia kwa sababu waganga wana jambo la moja <clears throat> na wachawi huwa wana hii moja kwa hiyo wanakusoma wewe mteja una imani gani katika moyo wako una gani katika moyo wako. Tusitoke nje ya mada katika mada yetu. Kwa hiyo ile ngozi inatumika endapo kuna kikao. Na inatolewa na ngozi hii hakai nayo kila mtu. Huu ngozi hii inakaa kwa wiji. wiji. ni ule mzee anaye linda gae kuu la uchafu. na hiyo ngozi. Kwa hiyo unakuta kijiji kizima wanaweza wakachanga na hii ngozi jamani. Munawezo yikanunuliwa zaidi yata milione 40, ya baka milione 45. Mchabe na pesa kuliko na wafiki yoyo. Inaeza yikanunuliwa kwa milione 40, baka milione ya 45. Kwa sababu, nani ya kijiji kizima, haiza vitatu. Vinawezo kumungua ungo mmoja basi. Alafu ule ungo, mbana kwenda unifaziwa katika wa kwa ule mzee mkuu. Kwa hiyo weo, unataka kutumia ungo. Wanateuliwa watu. Wana sasa we mzee fulani, we mtu fulani, wana na wewe, mnatakiwa msafiri, Mwende kigoma pale kuna tawili letu kuna mmoja wetu amepata shida anatakiwa akasaidiwe haraka sana ikiwezekana yule aliyegundua afe sasa pale ndo bwana Nguru na bwana wanatumia ule ungo sasa unakuta kijiji hiki kijiji kile kijiji kile wameshirikiana kwenda Kigoma wanakuja kuomba hapa bwana tugo kula kutoka moja baada moja bado tuko ngapi tuko vijiji vitatu hata tuko vijiji vinne tuko wacha wangapi wachie wanne wakuu wote wanambi atonde ni no, ile kopa anakuja sasa kuna reserve mbili Kuna mafuta yanatumika yanaitwa mafuta ya seha. Mafuta haya ni mafuta ya mtoto wa msukule. Ndio mafuta yenye kuweza kuoperate mashine ambao ni umbo. Pia mafuta haya ya design 2. Ni mafuta yenye uwezo katika kichupa maalum ambacho kinaweza ya kwenda na kichupa kingine kwa kurudi. Huu mchawi wa Kiingereza kishaweka mafuta yake haya. Mafuta yana ya Absea na uwezo wa kutumika kwa safari moja tu basi na haya mafuta hayalali sawa tofauti kwa mshadi aingie sherehe nini no sasa wewe unachukua unga wa kuwao nadiliwa kuweka kuwa wa kupikia si wa kupetea mchele wewe tunachukua kibuyu tu... nimesema kibuyu msikogope kibuyu ni tunda ni mumunya ambao linaliwana sisi wanadamu ila kuna vitu viko ndani tengenezo vinatengenezwa kwa kujea mvifazi kibuyu amit... mchawi anatumiza na punguri mchawi huwa anatumia pembe ya mnyama amnyama gani nitakuja kukueleweesha Wewe, oh, daktari. Pembe ina nguvu kiburi. Kule kwa kiburi. Kwa sababu gani? Yule ni mnyama. Kiburi hmm. ni tunda tumatunda polini. Lakini pia si ni yeah. ah. kiumbe hai, imetoka kwenye mti hilo nani hilo tunguni. Tunda. Ah. Sawa tu na kiogai. Nikupe hmm. Tunda ni mumunya. Ukilichukua unaweza ukalchemsha ukaenda ukala. Ndio. Sawa. Lakini hakuna binadamu kula pembe. Okay, nimekuelewa. Sielewana? Ndio. Haya yule ni mnyama. Kwanza mnyama tu kwa anapochinjwa ni kafara ya damu ileo mahika. Mchawi ndiye anaiomba ile pembe sasa. Mmm. Sawa. Akishachukua ile pembe ndo anakwenda kuunda, yani ni sawa sawa na mnyama ambaye aliyekuwa anatembea kutoka sehemu kwenda sehemu fulani. Na ile pembe inamweongezea ile pembe ndo kiumbe kinachotengenezwa kinye mwenzo wa kutembea. Mungu alitembei, kimoyo akitembei. Sisi tumeelewana. Mm. Kwa mchawi huaga anaitunia sana pembe kuliko tunai na de goli koiki moyo. Kwao kuna wengine utakuta akaweka siji akaweka tunguri, akaweka siji nini unga mweupe au unga mwosu, okay, ukiona mwosu mweupe nini najua tali yule yule mchawi amna. Na ukishamshika mchawi, kuna kitu kimoja tu kinachotumika mchawi. Ni mti wa aina mbazi. Na kuna ni kuna usembe wake maarufu na tulika katika uji, unaotengenezwa mfano wa filipi, ndo ina uwezo kuzisua mchawi. Kwa sababu mchawi ukimkamata ndani Shalitila kwanza mchewo ndo nipo mtoleka katika mlango. Kisha mtoleka katika mlango, hile mguvu ya dawa zote zina kuwa zinakufa. Kwa hiyo anakuwa tena hana nguvu yote ya dawa. Pali ndo utakuta sasa anakuwa kama ni mtu ambaya haliye changanikiwa. Yani anakuwa naweza kushangawa na uchoorizo wa hiki, anajibu kingine. Mchawi yata siku moja kisho mkamata, kusema mini litumo kwako, no? Kwa hiyo, doktor? Na. Mchewo yanaweza kupita kwenye mlango, kufanya jambo la. Hata siku Hanebita kwenye mlango ni mwanga, tena mwanga njeneza kaja mchana kwa upe. Akaja mwanga kwa kwa kwa mkani bishi ya mwenye kwa kufukuja mlango wa kengi ya ndahani. na kujana dawa zaakitupale, kafika kwa kwa kwa kitoka na mwanga ya mlango. Najua ukibuka tenu ushe izo wa mikosi, ushe izo wa nungusi, ndobalaji na puwanda. Mchanawe njeneza kakuletea mboge, mm -hmm. mboge kisha itengeneza. Ukala mkana familia shuli shuri kanzi ya mwanga. Mchanawe njeneza kakupamu, nani m bana ya habari mkono wake tayari kashaisoma nyondo zako katika mliwao sawa huyo ni mwanga mwanga ana ndani na mwanga anaingia mwanga kana kwenye kuanga haingii ndani ila mm. Lakene, kwa mchana ndo anaingia ndani lakini mwanga na kaingia ndani mchana kweupe na wewe ndo ukamkaribisha ndani kwako mshirikina anaingia ndani tena ndo unaweza kumuamini kumpa nyumba Bana kama, kumtuma zako mshirikina, na kuchukua teni woki toka, kati nyanyo zako, na peleka tafta mulanga, na tafta mjawa, enda kakulogi. Uwe mshirikina, andobani msema, wa shirikina wako wengi, kuliko, waga anga, na kuliko wacha hapa. Sa, sa. Kwa sisi tatizo, tunaimanishwa, tuna tuna, tunaimanishwa na vitu ambavo, hatu vijui. Tunayaminishwa na vitu ambavo, hatu vijui. Kwa amba, unachukulia, kamisamu, Wa pale yamani maona kama manynyaanga nakwabia ma, na vitu ya. kuna vitu vya asili ambapo unaweza kwa via mfano kuna bangili za kisili ambazo zinaweza zikavaliwa kuna pete unaweza li sasa hizi pete hizi bangili pia kuna wengine hawazima kisili kuna njeza kutengenezwa mfano wa majini mwingine na kuna pete yake lakini na majini ya chumaleta Mgina na kuna pete yake, ana majini anamfanyishia katika kazi zake. Mwingine na pete yake, ana vitu na viongoza maka ndani. Nitakuja kukufundisha ukitaka kumongoza msukule, ndani ya nyumba. Unatakiwa uweje, na uvae kitu gani ili waweze kukudirect ni kwamba ujue kwamba huyu wewe unaweza kuongoza kwa, kwa, kwa sababu tunamini kila kiongozi anakuwa na kitu fulani ili uweze kumjua kwamba huyu ni kiongozi na huyu si kiongozi. Sasa mwanadamu anapomchayo anapomchukua kumshukure akamfuga ndani kwa sababu mchawi ndo anafuga msukure. Kwa mfano mimi hapa na uwezo kufuga msukure ndanu. Kwa sababu mimi na naujua mchawi, Mimi ni mchawi. Kwa, na uwezo kwa sababu kama na uwezo kutoa msukure na uwezo kufuga msukure. Sio kama tumeelewana. Kwa hiyo hmm. waza salaam aleikum wa wabarakatuh. Kipindi kijacho bado mimi nitakuja kueleza. Mimi leo niko na nyinyi tu. Nije niwatafsirie vizuri mada zinazofuata. Tuwe pamoja.